Піде особа Кучма, Леонід Данилович, справу продовжить його вірний син. Котрий з них? Віктор. А. Люденюк мав уточнити щось дуже важливе. Але думки переплуталися, зайшла одна за одну, поховалися за якісь дрібниці, а основна щезла. Біда лише в тому, скрушно поливав. Цитриним соком, тріскую печінку, червак. Що ви, біси-деструктори, не дайте й цьому застоюві визріти, збаламутите населення, збурите бидло, піднімете маси, кинуте їм якусь чергову утопію, і все піде прахом. Ви організуєте в Україні чергову бодягу, а ще не знаю, що це буде, Просто клоунада чи клоунада, як той бівштех, із кров'ю, і назвете це революцією. Як кожна революція, ця пожере своїх дітей, а народові принесете ще більше горя. Зате вам на втіху застій буде скаламучено, і лише одному Богу, якого мушу сказати нема, відомо. Кому буде Україна? Люденюк хотів, аби так воно й було, але не вірив, що це можливо. Революція. З ось цим народом, та швидше азаров галицьким діалектом забалакає ніж. Рання, ще не золота, а радше злегка позолочена осінь, яка зазвичай доводила його до неймовірного піднесення, цього року люденюка не тішила. Катований дотепер любовним острокутником, він несподівано залишився сам. Форнарина поїхала в Трускавець пити воду на втусю, ліна у Крим, насолоджуватися оксамитністю Ялтинських пляжів, причому, коли він туманно натікав обом. На можливість цього приїзду в гості обидві, вочевидь, не змовляючись, делікатно відмовили його від ідеї, мовляв, мені треба побути самій, осмислити ситуацію. Форнарина про Ліну знала, а Ліна про Форнарину без сумніву здогадувалася. Від жіночої інтуїції не приховаєш нічого. Обидві милосердно дозволили йому дзвонити, а ще краще писати смски. Так він і робив. Чекав десь 1 годин ранку, коли обидві прокинуться і писав обом довжелезні повідомлення, що правда різного змісту, аби потім цілий день нервуватися, переживати і страждати, чекаючи на відповіді. Він швендяв парком пив дешеву каву з пластикових стаканчиків, курив більше, ніж треба, не впускав з руки телефон. раз по раз, крадькомазиркаючи на нього, ніби жовтий запечатаний конвертик на блакитно-небесному тлі екрану міг з'явитися тихою і непомітно, без вібраційного і звукового сигналів. Дурив сам себе. Люденьок із цікавістю помітив, що він тут не один такий. У парку чимало самотніх людей, і всі вони з надією дивляться на свої телефони. Через усе це він уже забув, коли в нього був нормальний настрій, або глибока депресія, або вершини хворобливої, як від реального, кокаїнового чи алкогольного приходу ейфорії. Так і жив. Сьогодні, якщо з того, що в досвіта, коли він, змучений безсонням, вийшов з будинку потенятися, покурити і, якщо пощастить, подивитися на світанок, першою побаченою невістотою був бомж біля баків зі сміттям, а не бомжиха, як завжди. День має бути вдалим. Четвер. Їхній із форнариною день Якщо не рахувати вівторка та неділі, п'ятниці і понеділка нерегулярно. О 12-й у затишній винайнятій квартирі на вулиці Соломона Пишного, яку він за грубі гроші замаскував під приватну галерею сучасного мистецтва, понакуповував місцевих та київських алкашів різного мотлуху, хоча Форнарина каже, а вона тямить, що він володіє творами мистецтва неймовірної глибини і сили, які за кілька десятиліть коштуватимуть мільйони. Не знаю, не знаю. Люденюк часом зізнавався собі, що на виставки сучасного мистецтва почав ходити не через вроджений потяг до так званого прекрасного, а через комплекс бедлятини тобто меншовартості, недовченості, провінційності, якщо по-культурному. Чим більше він багатів матеріально, тим гостріше відчував свою убогість духовну. І коли Ліна, яка теж, мабуть, відчувала щось подібне, вони це не обговорювали, пішла до церкви, він на цю їбануту виставку. Так у його житті З'явилася дівчина-форнарина, без якої згодом він свого життя вже не уявляв. Четвер. Через три години і сорок сім хвилин рівно, бо вона ніколи не запізнюється, вони зустрінуться. Вони вже коханці, але кожного разу все відбувається, як уперше. Вона дзвонить. Він відчиняє, запрошує зайти. Вона за дурною совковою традицією пробує роззутися, а для цього їй треба розшнурувати чорно оранжеві кеди, він категорично протестує. Делікатно підтримуючи залікоть перший дотик до голого тіла, заводить її в кімнату, пропонує крісло, запрошує розглянути колекцію, сам іде на кухню варити каву. Але перед тим запитує – яку музику їй би хотілося послухати. Вона мило усміхаючись, Люденюк ловить себе на думці, що за цю цнотливо, безсоромно, беззахисну посмішку готовий на смерть. Каже, що на його вибір настрій у нього хоч і ліричний, проте рішучий, тож він ставить пронизливого гітариста дідюлю. До речі, першого разу це у них відбулося в стилі етно. Під музику Олега Скрипки на гусульському ліжнику до того ж вона прийшла у білій з геометричними червоно-зеленим узором вишиванці, короткий настільки, що між нижнім її краєм і бісерним, теж в етнічних мотивах поясом на джинсах,